Як ти до того не дай води, добудешся. Хто піде, хто зможе пройти? Білокобилка, він знайте способу. Птаха перекинеться або в рибу. А хоч би й в рибу. Від скель побівав вітер, видував червоні порошини з гетьманової люльки. Аж тепер Білокобилка збагнув, для чого його покликав суддя. Здогадуватися почав трохи раніше, але далеко з догаду не пускав. На серці засмоктало, хвилювання огорнуло козака. Надто через те, що вже рішуче надумав попрощатися з братчиками, від'їхавши січі. Вже йому нова путь клалася під ноги. А тепер вона віддалялася, якщо не перетиналася зовсім. Дорога, яку йому стелили, не просто небезпечна, а майже смертельна. Навіть якщо вислизне за оце сталеве кільце, попереду тягають тисячі небезпек. Він мовчав. Всі погляди звернулися до нього. Гетьман дивився понуро, недовірливо. Семен знав, що буря його недолюблює, і то навіть за віщо. Чуть за те таке характерництво, про яке гомонять козаки, чи за один єдиний давній кпин коли той був простим козаком, і гостювали вони на слободі під Мерефою, і подала на Бурого позов одна перестигла дівка, бо цим то він позбавив її панянства. Бурий одвівся на Івангелів сказав, що тільки помацав її за живіт, і Білокобилка потом у кілька разів перепитав, «Так на який живіт у поразки чи ні?» Ти розказав козакам. Бурий жатів не любив і не розумів, Вілокобулка не пам'ятав, що богеть мене очах коли-небудь затріпотів крильцями сміх, в них завжди висіла яка сіра і ржа, та й що інше могло бути в тих очах? Не бачили вони ніколи ні дитячих личок, ні втішної мордочки котеняти, не чули скрип колистки і не смікали його руки за її вербечки, не спотивали на павичах розмальованого комена, не пестили чорної коси на білій подусті. А бачили тільки сірі очерети, гарматні виплески, випалений татарами степи, хіба що рідка, чорну тросічової корчми над протокою. Скіра йому продубіла від порохового диму та комариних жал, душа остуділа і спеклася у важкий корж. Сумний приклад білокобилці, від якої намагався втекти. Одмалечку на січі відданий товариству чесно сповняв січовий закон. Обкрутився в нещисленних січах, потопав на морі, не знав іншої постелі, окрім твердих дощок. У курені, не знав іншого посуду опріч Казана і кінвів, інших трунків опріч пінної. Важкі думи круками довбуть йому голову. Як зарятувати товариство, як не дати потоптати козацьке звитя, як перемогти ворога, звідки взятися ласті, веселищам, дотипові? Біликобилка не гнівався на нього, хоч сам не міг прожити без дотипу і дня, і заносило його у всі боки, і міг очувалити щось таке, обсім і сам потім шкодував. «Опріць Семена ніхто до недай води не дійде!» Всі чекали на відповідь білокобилки. Розглядали його ненакі ніколи раніше не бачили, хто з надією, хто безонує, а дехто і вприжмур очей з недовіруючий к пином. Семен почухав густу чуприну на потилиці, де в кожного козака, навіть найрозумнішого, лежить найпевніша думка. Мовив, спробувати можна. Спробувати чи пройти? запитав корінний медведівського кореня Саливон Тхір. Пройти? Вілокобилка зітхнув. Перед ним встала путь, зіткана з таких петель, таких небезпек, що він понурив голову. Чого ж похнюпився? мовив Тхір, не на русіллі жити. Маєш тільки три тижні в очах бурого і надія, і недовіра. «Сьогодні вночі попливу. Як ми дознаємо, чи ти перейшов ворожі лінії?» запитав суддя. Білокобилка замислився. У земівнику в дударика вже стоять кілька стіжків. Рано накосив. Одного підпалю. Може, через одну ніч, а може й через дві. Старшини намагалися випитати у Білокобилки, як він збирається пройти крізь ворожий табір. Давали поради, але він твердо відказав «я сам». Хоч любин ще не знав достеменно, як пройде через ворожий табір. «Ти пам'ятаєш, що маєш три тижні», сказав наостанок гетьман і сказав так, що Білокобильці це вельми не сподобалося. На подушках у не залежуся. Чим через це не любив Білокобилку бурий. Той завжди казав останнє слово. Хоч сто, скаже гетьман, він все одно останнє. По дорозі до своїх курейман Білокобилка зайшов у намет до целориків провідати булавку. Але бандурист його не пізнав, метався в гарячці, кликав добою, вів за собою піснею козаків, називав на імена, а всі ті козаки були мертві. Булавка вів за собою тіні. Білокобилка знав, що вже ніколи не побачать бандуриста, не заспівають у двох на могилі, не повеселять братчиків. Відстібнув від пояса невеличку фляжку на срібному ланцюжку, подав целурику – Такий козак помирає. У найвище дерево грім б'є. Якщо булавка прийде до тями, Нехай вип'є. Та дивися, не вижлук ти сам, Погрозив, я дознаю. Селурек образився, Закліпав об'їденим якоюсь хворобою повіками. Я чоловік чесний, учений? Учений, але мало то учений, суворо сказав Білокобилка. Не вип'ю, отдам булавці, от хресті Бог чомусь скулився і перехрестився цюрик? Ілокобилка в останній подивився на татаркувати обличчя бандуриста.